בעזרת השם יתברך, ימי מוהרנת חלק ראשון, המשך. עודת ו' והנה זכיתי להיות אצלו על שבת חנוכה, ושמעתי תורה נפלאה, כתבתי אותה לפניו ודיברתי עמו הרבה. אחר כך נסעתי לקהילת קודש נמירוב, וקיבל אותי אבי בסבר פנים יפות ונתן לי מתנה. והייתי מצפה שם בנמירוב שיזדמן לי הגלה למעלו, ולא נזדמנה לי. ונתיישבתי בדעתי. למה לי להמתין שם? טוב לי שאשא לברסלב. אולי הזדמן לי שם עגלה וארוויח שבתוך כך אהיה אצלו ז"ל. וכן עשיתי. חזרתי ונסעתי לברסלב ובאתי לשם ביום שלישי בערב. ואני עדיין לא קידשתי את הלבנה באותו החודש. ואותה הלילה הייתה הלילה האחרונה של זמן קידוש הלבנה. והיה ענן וחושך גדול ולא נראה שום רושם בעלמה של הלבנה. והיה לי צער. ושאלתי אם רבנו ז"ל כבר קידש הלבנה, השאירו לי שכבר קידש אותה. והיה לי צער ביותר. וגם בלא זה התגברה עלי עצבות, ומחמת זה ביותר. ואחר כך נכנסתי אליו באותו הלילה, ושאל אותי, על מה אתה במראה שחורה כל כך? ושתקתי. ונענה אחד ואמר לו, בשביל שאין הלבנה נראית, על כן פניו זעופות. ענה רבנו ז"ל ואמר, התפלל לפני השם יתבח על זה. ישבתי לו, כבר ביקשתי מהשם יתבח על זה. ואמר, התפלל עוד. וענה אחד ואמר בשבילי שאני רוצה שאתם תתפללו עליו עבור זה. ובאמת, לא עלה על דעתי לבקש אותו על זה, אף על פי שהיה לי צער גדול מעניין הלבנה. אבל היו לי דברים הכרחיים יותר שהייתי צריך שיתפלל עליי. על כן לא מילאתי ליבי להטריח לפניו גם בשביל זה, ועמדנו לפניו קצת. בתוך כך בא אחד ואמר שהלבנה מתחילת להתראות מעט מתוך העננים. ענר בנו ואמר תלך מיד, ותכף כשתראה אותה כפי מה שהיא בתוך העננים, רק כשתראה אותה, תכף תברך ברכת הלבנה בלי עיכוב. ויצאתי לחוץ, והייתה הלבנה מכוסה בעננים, רק שנראית מעט. ולא זירזתי עצמי כפי פקודתו, ובתוך כך נתעלמה לגמרי. והיו לי איסורים ביותר, כי נתביישתי לחזור אליו, מחמת שלא קיימתי כדבריו. ועמדתי שם מעט, וטליתי עיניי למרום, וביקשתי מהשם יתברך קצת, וחזרה ונראית הלבנה יותר מבתחילה. ותכף, נברכתי ברכת הלבנה, ונכנסתי אצלו ז"ל בשמחה. ותכף כשבאתי לפניו ענה ואמר הלא ראיתם שאתה הוא איש אחר לגמרי והיה לו נחת גדול וענה ואמר עליי ועל כל אנשי שלומנו בזה הלשון אם אתם הייתם בשמחה הייתה טובה גדולה להעולם אחר כך דיברנו עימו קצת ואחר כך סיפר לפניי ולפני חתנו רבי יוסקה ז"ל מעשה נוראה מעניין מזל טוב מזל טוב ואחר כך ציווה שאנחנו נאכל עימו יחד כי המנהג היה בעת שישבנו אצלו, שבכל לא אכל עמנו יחד. רק לפעמים, כשהיה איזה עת רצון ובדיחה דעתה, היה מצווה שנאכל עמו יחד. ואז בלילה הנעל היה גם כן שעת רצון ושמחה קצת, וציווה שנאכל עמו. ואכלנו יחד הוא וחתנו הנעל ואנוכי. ובתוך הסעודה שמע שאחד מאנשי שלומנו היה גם כן מקדש את הלבנה. ואמר ברכת הלבנה בהתאהרות והתלהבות מעומק הלב כדרך אנשי שלומנו. והוטב לרבנו ז"ל מאוד מאוד, והתחיל לדבר מזה. ועל ידי זה נסתבב הדבר עד שגילה תורה נפלאה לפנינו על פסוק "והנה פי שניים בהוכחה אלי". וכבר ידוע אצלנו, שעל כל דיבור ודיבור שזכינו לשמוע מפיו הקדוש ז"ל, אנו צריכים לומר כמה פעמים, אלמלא אלא אתנה לעלמא, אלא למי שמעדה, די. מכל שכן כשזכינו לשמוע המשך כזה, אשרי אוזן השומרם. ונתעכבתי שם עד שבת, ועל שבת קודש באו אורחים. ואחד מהם היה בארץ ישראל. וסיפר רבנו זל אמו מעניין לארץ ישראל, שבוודאי בהכרח שהיו לו געגועים לארץ ישראל, מאחר שזכה להיות שם. ועל ידי זה נסתבב הדבר שאמר רבנו זל על השולחן, תורה נוראה מעניין שבירת מניות. וכן אחר כך מוצאי שבת קודש אמר גם כן תורה נוראה מעניין המשכת רוחו של משיח. ואחר שבת בסמוך נזדמן לי עגלה וקיבלתי רשות מאיתו קודם או היום כי הייתי נחפז מאוד ונכנסתי לחדרו לקבל רשות כנהוג ולא היה נר בחדרו כי הוא זל שכב עדיין אל מיטתו ורציתי להכניס נר ואמר שאין צריכין קיבלתי רשות ממנו בחשכת לילה ודיברתי עמו מעט כי כבר דיברתי עמו הרבה קודם נסיעתי לנמירו ואחר כך ונסעתי למלוב ובאתי למלוב ומצאתי את חותני בביתו כי בסמוך אחר נסיעתי משם לברסל וקיבלתי פניו הוא לא הסביר לי פנים יפות כי היטב חרה לו על זה כנ"ל והנה חוספי היה חזק מאוד לחזור עם בני ביתי לנמרוב. אך עד הנה היינו ממתינים על חותני כנ"ל. ועתה אי אפשר לחזור בחורף. ואף על פי כן הייתי מצפה לחזור. אבל סמוך לביאתי שם, אכלה השם אותי ונפלתי למשקב שלושה פעמים רצופים זה אחר זה. וכן זוגתי חלתה שלושה פעמים ובניי שיחיו. והמשרתת שלנו חלתה ומתה. והמשרתת של חותני חלתה גם כן, כי באותה השנה החולשות מצויות מאוד בסביבותינו. וכבר אמר רבנו ז"ל בין כסל העשור בשנה הזאת שהולכין חולשות גדולות בעולם. וכן באר יום הכיפורים, כשיצא מעמיק וענה ואמר לאיש שהלך עמו מהמרחץ לביתו, שהוא אוחז בראשו וממשמש בו אם הוא חי. כוונתו שמרגיש כל כך צער העולם. מהחולשות שנמשכים בעולם אחמנא ליצלן עד שאינו יודע אם הוא חי. וכן נאוה, שתכף אחר יום הכיפורים בעת נסיעתי למאלוב ראיתי במקומות שעברתי שם שהיו מוטלים על ערש דווי אחמנא ליצלן. והיו מצויים חולשות מאוד מאוד אחמנא ליצלן <coughs> עד שהגיעו אלינו אחמנא ליצלן אחר חנוכה כנ"ל. ותכף כשנפלתי למשכב אחמנא ליצלן ציוויתי לכתוב איגרת לרבנו ז"ל. והגיע אליו, והיה לרבנו זלצר גדול מזה מאוד מאוד, והשיב לי תשובה בכתיבת ידו הקדושה בעצמו, וכתב לי דברים מתוקים וערבים, וגילה לי עוצם נפלאות אהבתו אליי, והחייה וחיזק אותי מאוד מאוד במכתבו, והאיגרת הזאת עדיין בידי, ולדעתי לא היה אפשר לי לסבול צער החולת, לולא איגרת הנעל שהחייה אותי ממש. וז' והנה במשך הזמן הזה נסע רבנו זלם את ותכה, על שבת שירה כדרכו בכל שנה. ומשם נסע לקרימצ'ק. והמתין שם איזה שבועות עד לדת בתו הצדקת, מעה צער תחיה, שהייתה קרובה ללדת. והמתין שם עד שילדה בן זכר למזל טוב. וקודם לדעתה היה רבנו ז"ל שרוי בצער גדול מאוד מאוד בלי שיעור ולא ירא שום פנים שוחקות כלל וגם לא הניח שייתנו לו שני תבשילין בסעודתו והיה יושב ומצפה שתלד בשלום ואחר כך באותו הלילה שהיא בשלום בישועת השם בא בשמחה גדולה וציווה תכף להדליק נרות ולעשות משקה פאנץ' והמתין שם עד אחר המילה ואז היה גם כן בשמחה. אחר כך, ביום שלישי למילה, חלתה בתו היולדת הנעל, והלוצה גדול מאוד מאוד. ויצא מקרימצ'ק בבהלה וחיפזון גדול כמו הבורח ממש. ואחד מאנשיו שנסע עמו לשמשון התמהמה שם קצת, הניחו שם וברח ממנו. והאיש הנעל נשאר בקרימצ'ק, והוכרח לזכור עגלה ולרדוף אחריו כמה פרסאות. ואמר בנו זל אז, בעת שברח משם, שקרוב שתצא חיותו מגודל הצער. כי מה שעבר עליו בעניין בניו יוצא חלציו, שיחיו לאורך ימים ושנים טובים, אי אפשר לספר. כי בניו יוצא חלציו עם סגולות יקרות מאוד מאוד, והעולם צריכים אותם מאוד מאוד. ואמר שהם אילנות יקרים מאוד, ויגדלו מהם פירות נפלאים מאוד, והזהיר לכבדם מאוד. ואמר שהגואל צדק יצא מיוצא חלצה וכו'. ונסע מקרימצ'ק ובובלף בטופ לפה בוסלב, ולא נתמהמה הרבה. ואז נסע מכאן הנסיעה הגדולה, למדינת פליסה, לקהילת קודש נבריץ', וחזר משם לאוסטריה וזס לב וכו', כמובן במקום אחר. והנסיעה הזאת שטלטל עצמו בטלטול קשה כזה, בלי שום טעם על פי פשוט, היא פליאה גדולה. כי לא קיבץ שום ממון בנסיעה זו, אדרבא, פיזר סך עצום מכיסו על הוצאות הדרך. על כן עדיין אין שום אדם יודע שום רמז ופירוש על נסיעה זאת שהייתה פליאה נשגבה מאוד. וכן עשה כמה נסיעות בלי טעם אל פי פשוט, כמו לשרי גרד וכו'. אבל לנסיעה זאת נמשכה זמן גדול, והיו לו טלטולים קשים ועצומים והוצאות הרבה. ואין שום אדם יודע כוונתו הנוראה בזה. ואמר שאם היו יודעים העולם על מה הוא נוסע, היו מנשקים כל פסיעה ופסיעה של נסיעתו. ואמר שבכל פסיעה ופסיעה הוא מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. הוא כבר מבואר מזה קצת מקום אחר. י"ח. והנה אנוכי עזרני השם יתברך שחזרתי לאיתני, לכן זוגתי ובניי שיחיו. אחר כך אחר פורים נסעתי לנמי רוב. וכוונתי הייתה להתראות פנים עם חברי נפתלי, כי ידעתי שרבנו ז"ל כבר נסע לדרך נסיעה הנ"ל. כי חברי רבי נפתלי היה כותב לי על הדור בכל פעם כל מה שעבר כאן. אך נסעתי לנמרו כדי לדבר עם חברי רבי נפתלי, לשמוע מפיו חדשות שזכה לשמוע בעיתים הללו, שלא זכיתי להיות אצלו ז"ל. ובאתי לנמרו ומעת השם הייתה שנתעכבתי שם עד אחר פסח. ובתוך כך שמעתי מאבי נפתלי נורו יאיר כמה מעשיות ששמע מפיו שלא נכתבו עדיין, כי לא היה מי שיכתבם. ואני שמעתי מפי חברי הנ"ל וכתבתי על הספר. אבל שאר המעשיות שמעתי מפיו הקדוש של רבנו ז"ל בעצמו. ברוך השם שנתן בדעתי לנסוע לנמר אובז, שעל ידי זה הצלתי מעשיות אלו. שאם לא באתי אז לא היו נכתבים כלל, והיו נעלמים מן העולם. ועתה כבר החיו כמה נפשות מישראל, ועדיין הם מחיין נפשות רבה, ועתידין להחיות כל ישראל וכל באי עולם, כשיתגלה אמיתת קדושת גדולתו בעולם במהרה בעזרת השם ידבח. ברוך השם אשר עזרני עד כה. יתת. אחר פסח רציתי לחזור לקהילת קודש מעלו. ונסעתי מקודם לקהילת ברסלב, ודיברתי הרבה על לב הנגיד, רב מוישה דפו, שהיה מאנשי רבנו שישלח מעות לרבנו ז"ל לקהילת קודש נבריץ', כי הגיע ממנו אגרות שהוא צריך למעות על הוצאות. וכן נסע רב משה הנ"ל, ושלח לו בערך עשרים אדומים לקהילת קודש נבריץ'. כי כן ציווה רבנו ז"ל קודם נסיעתו מביתו, שכשירצו לשלוח לו מעות, נשלחו לקהילת קודש נווריץ'. אחר כך נסעתי למעלו. והנה רבנו ז"ל בנסיעתו הגדולה נעל היה בקהילת קודש נווריץ' בימי הפורים. וכפי הנראה מדעתו היה שמשם ניסע למארחוק יותר. אך אחר כך נמלח בדעתו וחזר משם לקהילת קודש אוסטריה. ומאוסטריה שלח העגלה שלו עם אנשיו ראש שמואל וכולי לפה קהילת קודש ברסלב. כדי להביא אשתו לשם, כדי שתקבל רפואות אצל הדוקטור גרדה. כי היה לה חולת כבד שמתה בו. ורבנו זה נשאר לבדו בכליית קודש אוסטריה, רק שסחרו לו אחד לזמן לשמשו, עד שיחזור רבי שמואל מברסלב. ובת אשתו הרבנית עם רבי שמואל ענה לקליית קודש אוסטריה על שבת הגדול. ולא הוטב בעיני הדוקטור גרדה. ואמרה שטוב לפניה להתרפא בזסלב, ששם יש דוקטורים גדולים, וגם יש לה שם בני משפחתה. והוכרח רבנו ז"ל לנסוע ממא לקהילת קודש זסלב תכף אחר שבת. הוא בא לזסלב סמוך לפסח מאוד, והוכרח לשכור שם דירה. ולא היה שם מי שישמשנו כי אם רבי שמואל הנ"ל. וגם כל עסקי הבית הכל היה מותר רבי שמואל הנ"ל. כי הוכרח לזכור הבית ולהכין מצות וכל צורכי הפסח הכל ביום אחד. בגודל האיסורים והטלטול שהיה להם שם אי אפשר לשער. אחר פסח נתן השם מטבח בלב אחד מהנגידים דקילת קודש זס לב וקיבל את רבנו זה לביתו עם זוגתו וכל בני ביתו ומסע כל ביתו לפניו בכבוד גדול. כי בתחילה ישבו בבית ישן ושבור ששכרו להם כי קודם פסח לא יכלו למצוא דירה כראוי, והוכרחו גם לתקן אגב קודם פסח בעוצם טרדתם, שבה הוא פתאום סמוך לפסח לעיר אחרת. ובוודאי יכולים להבין קצת עוצם הטלטולים והאיסורים שהיה להם. לכל כוונתו בעניין נסיעה זאת, באיסורים וטלטולים כאלה עדיין לא נודע כלל. כ. אחר פסח, בעת שהייתי במאלוב, הגיעה איגרת לפה ברסלב. ומכאן נשלח אליי שהוא זל חלש מאוד. הוא ביקש מאיתנו והזהיר אותנו להתפלל עליו. ואחר כך הגיעה איגרת ממנו שחזר לאיתנו שלא על ידי רפואות גשמיות, ואמר שתפילות שלנו הועילו לו הרבה. והנה דרכנו הייתה לנסוע עליו תמיד על חג השבועות. ורבנו זה להבין שיצטרך להתעכב בקהילת קודש זצלב גם בחג השבועות. וכתב לנו איגרות שלא ירים אחד מאיתנו את רגלו לבוא אליו על השבועות. אבל רבי נפתלי נורא יאיר מנמרו, שהיה פה בכל פעם, וראה את האיגרת פה קודם לכל אנשי שלומנו, עמד וכתב לי ולכמה מאנשי שלומנו וזרז אותנו, שאף על פי כן נישא ונלך לרבנו זה לקהילת קודש זסלב. וכן נשאו פה ברסלב, מאנשי נמרו וטפליק ודשי ונסעו לזסלב אל שבועות. ואני הייתי במאלוב אז, והייתה דעתי חלוקה מאוד מאוד בעניין הנשיאה עיניו וקהילת קודש זסלב, כי היו לי מניעות עצומות בלי שיעור, וידעתי שרבנו ז"ל כתב שלא לבוא אליו. על כן הלך ליבי עיניו ואין איך להתנהג, ובחסדו הגדול והנורא התגבר החשק על המניעה, ונתגברתי ונסעתי לברסלב לנסוע משם לזסלב. ועוצם הייסורים והמניעות שהיו לי בבית חותני בנסיעה זאת, אי אפשר לבאר. כי חותני ז"ל היה אז בביתו, והיה גדול וחשוב ויקר שם מאוד מאוד. ונאספו אליו מכמה עיירות בעסקי משפט. וגם היה מוכן לנסוע אחר שבועות עם אשתו לקהילת קרמניץ להנהיג רבנות שם. ורצה להשאיר אותי בכאן, במעל ובמקומו. ואני באתי פתאום לביתו, והתחלתי להכין עצמי לנסוע לברסלב כנ"ל. ועמדו כולם משתוממים, וזוגתי התחילה לבכות מיד, כי כבר ידעה שלא תוכל למנוע אותי בשום אופן. ואני הלכתי לקבל רשות מחותני ז"ל, והקפיד עליי מאוד, ורצה למנוע אותי הוא וזוגתו, כחמותי. אבל אני לא השגחתי על דבריהם כלל, והלכתי מהם, וקיבל... וקיבלתי חפצים שלי ונסעתי משם. וגם לא היו לי על הוצאות כלל, והזמין לי השם יתברך ברגע קלה שני אנשים שהלוו לי על הוצאות קצת. וגם הזמין לי בהחמיו עגלה מיניה מרוב, שהייתה צריכה לחזור ביום זה לביתה. והכל היה פתאום בשעה אחת. והייתי אז טרוד ונחפז מאוד מאוד, כי הזמן היה סמוך מאוד לשבועות. ואני הייתי מוכרח לנסוע מקודם לברסלב, כדי להתחבר עם אנשי שלומנו לנסוע עמהם יחד לזסלב. והנה הגודל חלוקת ההצעה שהיה לי אז, בעצם המניות והאיסורים שהיה לי אז בעניין נסיעה זאת אי אפשר לבאר. והשם יתברך עזרני לשבר כל המניות, ובשעה אחת נגמר בדעתי לנסוע, בעת שהיה הזמן קצר מאוד לעסוק בנסיעה כזאת. אבל השם יתברך הזמין לי מיד עגלה ומעות על הוצאות קצת, כי תכף כשנתחזקתי בדעתי לנסוע, בוודאי, ויעבור על אימה, תכף סייעני השם יתברך והזמין לי צורכי נשיאתי. כי כן דרכו יתברך תמיד, כי הבא להיטהר מסייעין לו, וכל המניות הן רק מניות המוח. ואף על פי שנדמה לאדם שיש לו מניות גדולות באמת שאי אפשר לשברם, אף על פי כן באמת כולם הן רק מניות המוח. ואם יגביר החשק והרצון כראוי, ויחשוף באמת לגמור הדבר שבקדושה, בוודאי ישבר כל המניות. כמובן אצלנו מקום אחר. אבל אני בעוני ראיתי זאת בעיניי כמה פעמים בלי שיעור. ונסעתי עם העגלה שהלכה לנמירוב, ויצאתי ממלוב ביום חמישי, בערך שתי שעות ויותר אחרי חצות היום. ואני הבנתי שאני מוכרח להיות בברסלב על אותו השבת, כי ידעתי שתכף אחר שבת ייסעו כל החברים מפה לזסלב, והייתי חושב בדעתי איך להתנהג. כי העגלה הלכה לנמרוב, ומי יודע אם אוכל להגיע ביום שישי לנמרוב, בעוד היום גדול שאוכל לנסוע עוד מנמרוב לפה ברסלב על שבת. וגם יהיו לי איסורים מאבין רוי אלי שאינו מסכים גם כן על עניין נסיעתי זאת. מכל שכן כשאבוא פתאום בערב שבת אחר חצות, ויוצא ליסע מביתו תכף, בוודאי יקפיד עליי מאוד. על כן הייתי מתגעגע מאוד שהבעל עגלה ימהר ויחיש מסעהו. באופן שאוכל לבוא בעוד היום גדול סמוך לנמרו. באופן שאוכל לחפש אחר איזה עגלה בדרך שתיסע עם מילי ברסלב. כי סמוך לנמרו יכולים לעקם הדרך לקהילת ברסלב כדי שלא יצטרך כלל להיות בנמרו. אבל תכף בנוסעים ממלו ותחילו שוב המניעות שיש בשעת הנסיעה בעצמה. כאשר מתנהג עמנו על פי הרוב שהשקע מהרבה מניעות קודם שמתחילים לנסוע ואחר כך כשזוכים לשבר אלו המניות ומתחילים לנסוע, אזי חוזרים ומתגברים מניות חדשות בעניין הנשיאה בעצמה, מהבעל הגלה והסוסים, ומהעגלה ואופניה וחבליה וכל כליה, וממטר וגשם ורפש וטיף וכיוצא בהם, אשר כמעט לא נמלטה נשיאה אחת ממניות כאלה וכאלה הרבה הרבה, אין בחיים חיותו הקדושים אין עתה כשאנו נושאים על ציונו, קברו הקדוש והנורא מאוד. והנה תכף ביציאתי ממהלו, ואני נחפז בדעתי מאוד מאוד כנ"ל. הסתכלתי וראיתי שהבעל עגלה נוסע עם עגלה גדולה, ואין לו קיים שני סוסים. וזה ידוע שאלו עגלות גדולות, אי אפשר להם ללך בזריזות, קיים על ידי ארבעה סוסים ולפחות שלושה. ושאלתי אותו מה זה? והשיב שנכלא אצלו סוס אחד בנסיעתו לכאן, והשאיר אותו בערך פרסה ומחצה מפה. והנה מחמת זה בוודאי נסעים מלאט. וגם גשם התחיל לרד קצת, ונסענו עד שבאנו לכפר שהשאיר שם סוסו. ותכף הודיעו לנו השמועה הטובה מסוסו שכבר מת שם. הוא בוודאי התחיל להצטער הרבה ולחשוב מה לעשות עם האור, ועל זה נתעכבנו שם קצת. אחר כך נסע משם בלב נאנח ונעצר, וכבר פנה יום. הוא בוודאי נסע לאט. כי לא היו לו הקיים שני סוסים בעגלה כזאת. בהרנו לינת לילה סמוך למעל ושתי פרסאות ומחצה. ועדיין היינו רחוקים מנמי רוב הרבה, בערך שמונה פרסאות. ועמדתי ביום שישי בבוקר בלב נשבר ומבולבל מאוד, ולא ידעתי מה לעשות. ונסעתי עם הבעל הגלנל עד קהילת קודש מחוה. הוא כבר היה סמוך לחצות היום, ומשם עדיין חמש פרסאות לקהילת נמרו. ובעת יציאתי לשם הייתי מצטייר הרבה, כי הבנתי שקשה לבוא על שבת אפילו לנמרו, מכל שכן שיש שהות לזכור עגלה באמצע הדרך לברסלב כנ"ל. ואם חס ושלום אבוא אחר שבת לברסלב, לא יהיה לי עגלה וחברים לנסוע עמהם לזסלב. והייתי חושב בדעתי מה לעשות. כי ראיתי שטוב לפניי לזכור בכאן סוסים לנסוע מכאן לברסלב אבל לא היו לי על תוצאות כל כך גם העיר קטנה ועל פי רוב אין נמצאים בכאן סוסים כאלה לנסוע ימיהם במהירות כל כך וסמוך מאוד לכניסתי לעיר בהיותי על הגשר דשם עניתי ואמרתי ריבונו של עולם הזמן לי בכאן עגלה עם ארבעה סוסים שתישא לברסלב ותקבל אותי בחינם והבעל הגלה שמע כשאמרתי זאת. אחר כך נכנסנו לעיר ובאנו לתוך האכסניה. והבעל הגלה רצה להתמהמה שם ליתן לספול הסוסים. ואני נטלתי ידי לאכול, ובין הנטילה לברכת המוציא ענה ואמר לי הבעל הגלה: רבי נתן, תפילתכם נתקבלה, כי הנה בשעה זאת באה הגלה עם ארבעה סוסים הנוסעת לברסלב והסוחר הנוסע שם בוודאי יקבל אתכם בחינם, כי היה מכיר אותו. והודיע לי מיהו, ונבהלתי מאוד, וכן אבא. ותכף ברכתי ברכת המוציא, ויצאתי לחוץ אל העגלה שעמדה בסמוך מאוד לאחסניה שלי. ותכף קיבל אותי בשמחה, ונסעתי עמו מיד לפה ברסלב, ובאתי לכאן בעוד היום גדול, וכבר היו כל החברים מוכנים לנסוע ביום ראשון לזסלב. ולא היה להם מקום לקבל אותי. אך תכף שלחו שליח מיוחד לכפר אחד לשכור עגלה בשבילי ובשביל עוד אחד בזול. ונסעתי מהם יחד ביום ראשון. ובאנו לרבנו זל ביום רביעי. וביום חמישי היה ערב שבועות. וראיתי השגחתו הנפלאה ושהוא התברך שומע תפילת כל פה שנתקיימה תפילתי כהווייתה. שהזמין לי ביום שישי הגליים ארבעה סוסים בחינם לבואס לב, כאשר יצא מפי ממש. ברוך השומע תפילת כל פה ברחמים, ומסייע תמיד לכל הבאים לגשת אל הקודש. ברוך הנותן ליעף כוח שעזרני עד כה. כי המשכיל הבין מאליו שאי אפשר לבאר בכתב, ואפילו פה אל פה, כל מה שעבר בעניינים כאלה בשלמות. בפרט מניעות המוח וחלוקת העצה. שבוודאי אי אפשר לבאר כל הסברות שהיו בדעתי, למנוע אותי מנסיעה זאת וכיוצא בה. ובפרט שרבנו ז"ל כתב בעצמו לי בלי לנסוע אליו כנ"ל. והמניעות כולם עמדו לפניי כחומות ממש מכל הצדדים. והשם יתברך בכוחו הגדול, עזרני לדלג על כולם ולבוא אליו לקהידת קודש זז ולשמוע מפיו הקדוש תורה, ולכותבה על הספר, לזכות בה את הרבים לדורי דורות. על כן הערכתי קצת לבאר פריטי נסיעה זאת, למען ידעו דו האחרון המניעות שעברו עלינו, ובכוחו הגדול זכינו לשברם. כי כל מה שכתבתי מעט ממה שעבר עליי, כאלה וכאלה עברו גם על שארנשי שלומנו. שרובם ככולם היו להם מניעות עצומות ונוראות מלהתקרב לרבנו ז"ל, בפרט בתחילתם. ורבים נפלו ונתרחקו על ידי המניעות ואיבדו מה שאיבדו, חבל על ידי ואשר אלה הנשארים שהתגברו והתחזקו ושיברו כל המניעות ונתדבקו ברבנו ז"ל וזכו להם ולדורותם ולכל בני ישראל לעולמי עד ולנצח נצחים. כ"א ביום חמישי ערב שבועות הנ"ל בבוקר שמעתי מפיו הקדוש תורה שנודע לו שם בזסלם. גם הביאו לו מטפליק לכסף חדשים ולקחם ובארך שהחיינו. אחר כך סמוך לערב בעת שכבר התחילו להתאסף להתפלל מנחה, נפטרה אשתו הראשונה זכרונה לברכה. מרבנו זהה למד בשעת יציאת נשמתה. וסיפר לי אחר כך שכאשר יצאה נשמתה בעת שעמד שם, הוא בוודאי היה גדול מאוד ובלבול המוחים לפי מדרגתו. והוא היה צריך לעשות ולכוון מה שהיה צריך לטובתה. אבל השם נדבך, הזרוע אז מאוד, שבעוצם הצער והבלבול, פעל ועשה לטובתם אשר היה צריך. והנה תכף כשנסתלקה זרזו עצמם מאוד מאוד אנשי החברה קדישא דקילת קודש זסלב, ועסקו בקבועתם מיד בזריזות נפלאה. ולא התחילו לטבוע שום שכר קבועה מרבנו ז"ל. רק סמכו עליו בעצמו אם ירצה ליתן להם, אחר כך ייתן. והם זרזו עצמם ולקחוה מיד וקברוה במהירות גדול באופן שהיה שהות אחר קבורתה לנהוג אבלות שעה מועטת ואותה שעה עלה למניין שבעה, כידוע דין זה. וזה היה לנו לטובה וישועה גדולה כי על ידי זה זכינו לשמוע מפיו הקדוש תורה נפלאה בחג השבועות הזה. כ"ב <חפ -בית> <חפ -בית> והנה בתחילה נתנו לנו חדר בבית המדרש להתפלל שם אך אחר שנסתלקה ציווה רבנו ז"ל שכולנו נתפלל בביתו במקום שנסתלקה. בכל ליל שבועות לא דיבר עמנו כלל, רק עסק בתורה בשעת סעודה בין מאכל למאכל. ואחר הסעודה ישב בינינו, והיה נאור בלילה עמנו יחד. ואמר התיקון ליל שבועות במהירות ובהתמדה, ולא פנה לשום אדם לדבר דיבור בעלמא. ואחר שגמר התיקון, הניח עצמו מעט לנוח שעה מועטת מאוד. ותכף קם בזריזות והלך לטבול קודם אור היום ואחר כך התפלל עמנו יחד וכן בסעודת שחרית ביום ראשון דשבועות גם כן לא דיבר מאומה רק עסק באמירת ההידרא רבא בזוהר הקדוש בכל הסעודה ובין כל מאכל ומאכל אמר הידרה רבא בקול נעים ונפלא מאוד ואחר כך אמר דבר נאה ונכתב במקום אחר בליל שבת קודש, שהיא שני דשבועות, אז לבש השטריימל. ואז התחיל להראות פנים מסבירות קצת. וישב על השולחן כדרכו. ואחר הגמר הסעודה, אחר בריקת המזון, מזמר בעצמו, אתה נגלית, וברוך שמך וכו', בניגון נפלא ונעים. וישב אחר כך עם קצת אנשים שנשארו עמו אחר בריקת המזון. וישב עמהם עד אור היום. וגם אני הייתי בתוכם. וכן בסעודת שחרית ישב עמנו בשמחה כדרכו בכל יום טוב. כל בני העיר שלחו משקאות כנהוג, וחילק לעולם בשמחה. בסעודה שלישית אמר תורה והתחיל "ויבן ה' אלוקים את הצלע". במוצאי שבת ישבנו עמו עד היום. ברוך השם אשר עזרנו גם בעת שרה הזאת שנפטרה אשתו הראשונה. בערב שבועות תפנות היום. אף על פי כן לא איבדנו התורה שהם צריכים לקבל. וגם בתוך טרדתו הגדולה שעבר עליו אז מה שעבר, לפי גדולת קדושת נוראות מוחו הקדוש, אף על פי כן ישב עמנו שלושה לילות רצופים, שהיה נאור בכולם עמנו יחד, שהם ליל ראשון דשבועות וליל שבת קודש וליל מוצאי שבת. כי דרכו היה נפלא ונשגב. ובחוכמתו ובקדושתו הנפלאה לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום דבר. כי הבנו אז שצערו וטרדתו אז היה עצום ורב מאוד, וכאשר שמענו כמה דיבורים מזה אז מפיו הקדוש. ואף על פי כן לא העבירו הטרדה והצער מלעסוק בתיקון נפשותנו גם אז. והפליך חסדו עמנו גם בעת ההיא כדרגו תמיד. וביום ראשון אחר שבועות כתבתי התורה בעזרת השם נדבך וקיבלתי רשות ודיברתי עםו הרבה ונסעתי משם בשלום ובשמחה. אחר כך באתי לנמירוב ורציתי לכנוס לבית אבינו או יאיר וחרה אפו בי מאוד על אשר הייתי בזסלב והשלחתי מנגד כבוד הרבנות לקהילת קודש מלוב שרצה חותני זה להשאיר אותי במקומו כנ"ל ולא רצה אבינו רוי העיר להניח אותי לקנוס לביתו, והיה ליצה ואיסורים מזה. ושבתי בבית אחותי זכרונה לברכה. ומאחר שבת נסעתי לברסלב, וישבתי שם משתומם כמה ימים, ולא מצאתי עגלה למעלוב. ודעתי הייתה מבולבלת מאוד מריבוי האיסורים והמניות, כי לא היה לי למי לפנות, כי אם לישועת השם מטבח. כי רבנו ז"ל לא היה בביתו. ובבית אבינו רוי העיר אין לי מנוחה, כנ"ל, וגם לבית חותני קשה לי לחזור, כי אין ליבם עמי על עניין נסיעתי הנ"ל. על כן לא הייתה דעתי צלולה כלל, וגודל עוצם הייסורים בפרטיות אי אפשר לבאר. ואחר איזה ימים נתיישבתי וסחרתי עגלה ונסעתי למלוב, ולא מצאתי חותני וחמותי בביתם, כי כבר נסעו לקרמניץ, כנ"ל, וישבתי במלוב עד ראש השנה. בדלת. בתוך זמן זה בין שבועות לראש השנה נשתדך רבנו זל עם אשתו השנייה מברד ואחר כך בא לביתו ואמר בשבת קודש אספר לכם עניין הנסיעה שלי וסיפר המעשה של הזבוב והעכביש בסיפורי מעשיות ואין מי שידע מה שיכות יש למעשה זאת לעניין נסיעתו ואני לא זכיתי להיות אז אצלו גם סיפר אז המעשה מהרב שהיה לו בן יחיד וכולי אחר כך נסע רבנו ז"ל למדודקה, כדרכו בכל שנה. ואמר שם תורה, וחזר לביתו. בחודש אלול היו הנישואים שלו עם אשתו השנייה. <coughs> וגם אז לא זכיתי להיות, ואמר אז, שכל מי שהיה אצל החופה שלו, מחלו לו על כל עוונותיו. כ"ה <חפי> בסוף אלול, סמוך לראש השנה, היו מצפים במלוב, שיבוא חותני לביתו. ואני התחלתי להכין עצמי לנסוע לבוייסב על ראש השנה. וזוגתי ידעה מזה ורצתה למנוע אותי, ולא הועיל כלל. ונסעתי לרבנו ז"ל קודם שבת שלפני סליחות. ובאתי לקהילת קודש נמרוב על שבת, ואכלתי אצל אחותי. אך הייתי גם בבית אבי נירו יאיר לקבל פניו, וכבר התחיל להתפייס עמי קצת. כי ראה וידע שבוודאי לא ימנע אותי, וגם הבין שכוונתי לשמיים. במוצאי שבת נסעתי מיד לברסלב, ובאתי קודם הסליחות לברסלב. וזכיתי לראות פני קודשו בעת שנכנס לבית המדרש לומר סליחות עם הציבור. ואחר הסליחות נכנסתי אצלו ודיבר עמי הרבה בחסדי השם. וישבתי כל השבוע בברסלב עד שהגיע ראש השנה שנת טקסח שחלס ביום שבת קודש. בראש השנה שמעתי מפיו הקדוש <coughs> מפי תורה הקדושה חדיר רבי שמעון ואמר וכולי. ושם באותו התורה גילה מעניין הספר שנעשה על ידי מחלוקת. בחינת בספר, כתב איש, ריבי וכולי, ולא ידענו אז מה מדבר. חב"ו אחר כך זכינו שבאותה השנה נדפס ספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן. ומעשה שהיה כך היה. בקיץ טקסה זנ"ל, אחר פטירת אשתו, זיכרונה לברכה, ואחר שנסענו מאיתו, בעת חזירתו מדרכו לביתו, בא עליו בדרך חולי האוסט. שיול מחלת השחפת. רחמנא ליצלן, בתכף שעשה האוסט הראשון, אמר תכף שהסתלק, והתחיל מיד לדבר עם הסתלקותו. ואחר כך בא לביתו, וחולי האוסט רחמנא ליצלן הולך ומתגבר. ודיבר הרבה מעניין החולת שלו, שהוא מסוכן מאוד, וציווה להתפלל עליו. ואני לא הייתי אז אצלו, כי הייתי עצור במלוב כנ"ל. רבי נפתלי חברי הודיע לי תכף את עוצם הצרה המרה הזאת וכשומעי עמדתי מרעיד ומשתומם נעוותי משמוע פלצות ביעתתני והוא זה על דיבי הרבה מעניין הסתלקותו שהיה צריך שיהיה לו שישים גיבורים כמו שהיה לבעל שם טוב ועוד כמה שיחות כאלה ומעניין קברו שהיה רצונו לנסוע לארץ ישראל אכן הוא יודע בכוחו אם יוכל להגיע לשם וגם שם לא יבוא אדם על קברו ולא יהיו לעולם עסק ועשייה עם קברו וקצת מזה נכתב כבר ואני לא הייתי בכל זה אחר כך באתי על ראש השנה כנ"ל ואז אמר תורה הנ"ל ואחר ראש השנה כתבתי התורה לפניו והייתי צריך לנסוע לנמרוב וליי סתא המילתא ולא נסעתי אז ונתעכבתי בברסלב עד אחר יום הכיפורים אחר יום הכיפורים הזמין לי השם התברך עגלה עם אנשי שלומנו שהיה להם עסק גדול במעלו ונתרצו לקבל אותי עמהם וקיבלתי רשות נועבנו ז"ל ונסעתי עמהם עד קהילת קודש תולשין כי הם היו צריכים לעקם דרכם למעלו ודרך תולשין והשם התברך בהחמיו ונפלאותיו הנוראים הוא מסיבות מתהפך וחושב מחשבות בכל עת את איכון העולם בכלליות ולתיקון כל נפש ונפש וכל ניצות ופרטיות וסיבב בדרכיו הנפלאים וגלגל עם האנשים שנשאתי עמהם שיחזרו מטולצ'ין לביתם כי נודע להם שם בטולצ'ין שלא יכלו להשיג מבוקשם שם עתה במעלו לקבל מעות בעד העבודה בקבלנות שלהם ונתיישבו לחזור לביתם ובאמת הטעו אותם כי אז די כי היו יכולים לקבל מעות כאשר נודע להם אחר כך והידי שחזרו לא קיבלו מעות עד היום. ובאו אליי ואמרו לי שהם מוכרחים לחזור, אך יש להם צער, מה שאין לי עגלה למעלוב. על כן חיפשו ומצאו עגלה שהולכת עם מסוי זכוכית למעלוב, שאוכל לנסוע עימה. עניתי ואמרתי, לחזור למעלוב, אין כבודי לנסוע עם מסוי כזה, כי לנסוע לרבנו ז"ל כדאי לנסוע אפילו בביזיון, ואפילו ללך רגלי. אבל לחזור לביתי איני רוצה עם עגלה כזאת. וחזרתי עמם יחד לברסלב ולרבנו ז"ל. ראיתי שישועת ה' והשגחתו הנפלאה עליי. ותכף כשחזרנו מנסענו לברסלב, נתעורר עליי שמחה ובכייה מחמת שמחה. ובאתי לרבנו ז"ל בערב, ופניו הקדושים היו מהירים באור נפלא. והסבעתי בצחצחות נפשי כשזכיתי לחזור ולראות פניו המהירות. מה שבדעתי היה לי בלי לראותו עוד זמן רב. כי ממה לוב לא הייתי יכול לבוא אליו בתמידות כמקרודם כנ"ל. ובפרט שידעתי שרבנו ז"ל מוכן לנסוע ללמברג תכף אחר יום טוב. על כן היה לי לשלל גדול יקר מכל הון, מה שזכיתי עוד לבוא לפני הדרת קדושו קודש... הנורא. וגם מצאתי אצלו חברנו רבי נפתלי, שנתעכב עדיין שם, ועוד איזה חברים. והיה את רצון. ואכלנו עימו יחד בשמחה ובהתקרבות גדול. בבוקר שהוא יום שני אחר יום הכיפורים, שהוא יום רביעי בשבוע, בעת שהייתי עדיין מעוטף בטלית ותפילין, בין תפילת שמונה עשרה לאשר ובה לציון, בא אלי פתאום המשרת מיכאל, שהיה המשרת רבנו ז"ל, וקרא אותי בזריזות לרבנו ז"ל. ותכף סילקתי את הטלית ותפילין מעלי ורצתי אליו ומצאתיו בבית הגדול. ענה ואמר לי, הראיני מיד הספר שלך. דהיינו הספר שכתבתי בו כל התורות שלו, שכרכתיו פה כנ"ל. ותכף רצתי ואביוטיו אליו. ולקח הספר מידי, במקום שעמד שם התחיל לפותחו ולעיין בו. והפך בו ופתחו בכמה מקומות ואיים בהם קצת. ואחר כך ענה ואמר לי לך וקח נייר, וכתוב עליו צאתי להתחלות מכל התורות הנמצאים בזה הספר. וכן עשיתי מיד והלכתי לבית אחר, והתחלתי לכתוב עד שגמרתי. סמוך לגמר חזר ובא משרת הנ"ל וקרא אותי בבהלה ואמר שרבנו ז"ל ציווה שתכף אבוא אליו עם הספר ואני אהיה הרוקלי כתיבה. ותכף רצתי ובאתי אליו ומצעתי בחדרו ותכף אמר לי שב והשבתי לפניו. והוציא הספר שלו שהתחלתי להעתיקו זמן רב ולא נגמר כמבואה לעיל. הוא הספר הנשרף. ואני כבר הייתי מצפה כמה וכמה פעמים מתי אזכה לגמור העתקת זה הספר הנורא הנעלם מעין כל וכולי ואז באותו היום נתגלגלו רחמי השם מטבח שזכיתי לגומרו וישבתי אני לפניו כמה שעות והוא קרא מילה במילה ואני כתבתי על הספר בדיוד שגמרתי תהילה לקל וכל אנשי שלומנו ישבו מחוץ לחדר ואני יצאתי אחר כך מלפניו וכמעט לא בין יום ל... ללילה כי אף על פי שלא ידעתי מה שכתבתי אף על פי כן מעט דמעט שהתנוצץ בדעתי איזה הערה בעלמא מרחוק מגדולת נפלאות נורות הספר הזה. אלהיב ליבי ודעתי מאוד עד שכמעט לא ידעתי היכן אני בעולם. ועדיין איני יודע מה זה עשה השם עימי חסד כזה שזכיתי לכתוב דברים כאלה. ברוך הגומל לחייבים טובות, תגמלני כל טוב כזה. ביום חמישי נסעתי לנמר עוב משם. והתעכבתי אצל רבנו זל בברסלב עד אחר שמחת תורה וזכיתי לשמוע כמה תורות ושיחות נוראות באיסור חג ואיסור חג זרז עצמו לנסוע מיד ללמברג ולא רצה עוד להרבות דברים עמי כי כבר דיברתי עמו הרבה בכל העת ההיא ולקח מאיתי הספר ההוא הנ"ל היינו הספר של התורות שלו שהיו כתובים אצלי שנקרא עתה ליקוטי מוהר"ן כי גם אחר יום הכיפורים בעת שנסעתי מאיתו בפעם הראשון רצה לקח מיתי הספר הזה, אך אחר כך חזר מדעתו ולא לקחו. ואחר כך כשחזרתי אצלו כנ"ל ונתעכבתי עד הנה, לקח מיתי הספר. ועדיין לא ידעתי אז מה כוונתו בזה, כי עדיין לא גילה לשום אדם שרצונו להדפיס ספרו. אדרבה, תמיד הייתה דרכו להזהיר לי לגלות תורתו לאחרים שאינם אנשי שלומנו. והנה בעת שהיה מוכן רבנו ז"ל לנסוע ללמברג, הייתי נבהל ונחפז מאוד. כי גם אנשי שלומנו הנגידים, שלקחו אותי בתחילה למעלו וחזרו כנ"ל, עתה חזרו ונסו למעלו, ולא רצו לקח אותי. ואחר הפצרות שלי נתרצו לקבל אותי עמהם. והם רצו ללוות את רבנו ז"ל עד קהילת קודש קרסני, ומשם ייסעו למעלו. והם נסעו מיד עם רבנו ז"ל עד קהילת קודש קרסני, וציווי עלי שאסע אחריהם עם שאר העגלות דפו, שילוו את רבנו זל עד שם, ושם יקבלו אותי למעלו. והעגלות שרצו ללוות נתעכבו קצתם, אחר שרבנו זל נסע, כי נסע בחיפזון. והיה לי צער גדול כי נחשפתי מאוד, אולי אזכה לשבוע סמכות ראיית פניו הקדושים, ואולי אזכה לשמוע עוד איזה דיבור מפיו הקדוש. על כן היה לי צער גדול מהעיכוב. והשם מטבח עזר לי ונסעתי אחריו, ולא יכולתי להשיג עגלות שלו. ומחמת הבהלה שכחתי התיבה שלי עם הכתבים שלי בדרך, בקהילת קודש פיצ'רה, והוכרחנו לשלוח אחריהם והחזירום לי. בדרך, במקום שעמדנו לפוש, מצאתי את רבנו ז"ל, ולא דיבר עמי כלל. ותכף כשבאתי להכפר שעמד שם, אחר שעה קלה נסע משם. כי הוא בא לשם מכבר, ואני הייתי מוכרח להתעכב שם, לתת לספול לסוסים. ואחר כך נסעתי משם, והייתי גם כן ונחפז מחמת שלא יכולתי להשיגו. ובתוך כך פנה היום והגיע הלילה והיה רפש וטיט, ונסענו לאט. והייתי מתיירא אולי נסע רבנו ז"ל לאיזו אכסניה, בסוד, ואיש לא ידע היכן הוא, כדרכו על פי רוב. וכמו שעשה בקהילת ויניצה ויכול להיות שלא ידע היכן הוא, ובבוקר ייסע לדרכו ולא אזכה לראותו. על כן הייתי טרוד בצער ונחפז מאוד. אחר כך איזה שעה בלילה, באתי לקהילת קרסני, ונודע לי מיד האכסניה שלו. כי שם לא הסתיר עצמו, וידעו כל בני העיר ממנו. ובאתי למקום האכסניה שלו. ובתחילה לא קרב אותי כלל. אחר סעודת הלילה נכנסתי אליו לחדרו, ועוד שארנשי שלומנו עמדו לפניו. ענה ואמר לי, על מה אתה במראה שחורה? אפשר אתה מתחרט על מה שהתחלת? ועמדתי נכלל ומתבייש ועניתי בשפה עפה לא. היינו שאיני מתחרט חס ושלום על מה שהתחלתי. ענה ואמר, אם כן, על מה אתה במראה שחורה? השבתי שאני רוצה להיות, ואמר, כן, רוצה להיות קשר, מה לך לדאוג? הלא כל העולם יגעים וטורחים בשבילך. זה נוסע לברסלב וזה נוסע לכאן הכל בשבילך. והחייה אותי מאוד בדבריו הקדושים האלה. ואז נפתח פיו ודיברתי לפניו ועניתי ואמרתי, הייתי סבור שלא אראה אתכם עוד היום, והנה זכיתי לראותכם ולדבר עמכם. ענה ואמר, אנחנו צריכים בוודאי לראות עצמנו. ועוד היינו עתידים לראות עצמנו זה עם זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם וחזר עניין זה כמה וכמה פעמים והבטיח לי מרחוק שאזכה להתראות עמו פנים אל פנים כמה וכמה פעמים לעולמי עד ולנצח נצחים כי באותו העת כבר נסעתי אחר יום הכיפורים למעלוב והייתי סבור שלא אראה עוד ואחר כך זכיתי לחזור ולבוא אליו כנ"ל, ולכתוב ספר הנורא הנ"ל, ולשמוע מה ששמעתי, ולהיות אצלו כל ימי הסוכות ושמיני עצרת ושמחת תורה. ואחר כך הייתי סבור שלא אזכה לראותו אותו היום. ואזרני השם יטבח גם ללוותו. וכן אחר כך הייתי סבור בכל פעם שלא יראו עוד. והשם יטבח, אזהרני כמה פעמים, פעם אחר פעם, לחזור ולראותו מחדש. והוסיף בחסדו הנפלא להבטיחני מרחוק, להתראות עמו פנים אל פנים, עוד כמה וכמה פעמים וכולי כנ"ל. אחר כך בבוקר עמד בזריזות ולא רצה לדבר עם שום אדם, ונשא בזריזות מיד, ואנחנו עדיין היה בוער לבבינו לחזור ולהשביע עינינו בראיית פניו הקדושים, ולשמוע עוד דיבורים מפיו הקדוש, והוא ז"ל נשא במהירות מאכסניה. ואני התחלתי לרדוף אחר העגלה, אף על פי שבוודאי קשה להשיג ברגליים עגלה סוסים חזקים, אף על פי כן אמרתי ויהי מה ארוצה, אולי יסבב השם מטבח שיזכה להשיג העגלה. וכן הוה, שרצתי אחר העגלה כברת ארץ, ואחר כך הגיעו לאיזה הר, והורידו העגלה לאט כנהוג, ואחר כך עברו איזה גשר, ושם הקדים עצמו אחד מאמצעי שלומנו. ועמד שם כדי לחזור ולהתראות פנים עם רבנו ז"ל. כי ידע שרבנו ז"ל לא ירצה לדבר עמו באכסניה. על כן הקדים עצמו לשם. ומחמת זה נתעכב רבנו ז"ל מעט שם. וגם מחמת עיכובים מההר והגשר כנ"ל. על ידי זה השגתי אותם וחזרתי ובאתי לפני הדרת קדושתו ז"ל. וחברי רבי נפתלי, כשראה שאני רץ אחריו, רץ גם כן אחריי, ובאו גם כן לפני רבנו ז"ל. ועמדנו שם לפניו אנחנו שלושה, והסביר לנו פנים. ענה ואמר, מה אתם רוצים? או שאברך אתכם, או שאומר לכם תורה. עניתי ואמרתי, ברך תברכו אותנו אם ירצה השם כשתחזרו לביתכם. אך תורה תאמרו לנו מיד, כי ידעתי שאם לא נשמע מיד, היא פסדה דלה על כן בחרתי שיאמר תורה. ענה ואמר, אספר לך ימה שאני נוסע. ואז גילה לנו הסוד מהצדיקים שכל אחד בונה משכן וכולי, שהוא מחובר להתורה, אז אמרה לאלוקי בעודי, ששמעתי מפיו הקדוש בשמיני עצרת העבר, כנדפס בסימן רפ"ב. וסיים, באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קוראים. ועדיין איני יודע מה שייכות יש לזה לנסיעתו ללמברג. רק מעט דמעט מתנוצץ לי איזה רמז בעלמא מזה. וכשסיים התורה, קיבל רשות מאיתו, זה שעמד שם בתחילה. ואחר כך נשק אותו בידו. ואחר כך קיבלתי אני רשות ונשקתי בידו. וכן חברי רבי נפתלי אחריי, קיבל רשות ונשקו בידו. ואז נסע מאיתנו לדרכו ללמברג. ואנחנו רצנו אחריו, כל זמן שראיתי בעיניי עגלה רצתי אחריו עד שנתעלמה מעיניי ואז חזרתי ועדיין לא התפללתי שחרית והיינו רחוקים מהעיר והזמין לנו השם מטבח עגלה שהלכה לעיר וחזרנו עמה לעיר והתפללנו ברוך השם שגמא לי מחסדו לנצח וזיכה לכל זה אחר כך נסעתי מקרסני למעלו ובאתי לבית חותני וכבר בא חותני לביתו ובוודאי הראה לי פנים זועפות, כי לא היה רוחו נוחה כלל מעניין נסיעתי לרבנו זל כנ"ל. ובפרט שבעת שנתמהמתי בברסלב אצל רבנו באותו הזמן חלתה זוגתי תחיה במאלו והייתה מסוכנת, ולא היה שם איש שישגיח עליה כלל. כי חותני וחמותי היו בקרימניץ כנ"ל, ואני נסעתי לברסלב, והשרתי אותה לבדה בבית עם איזה משרתת, ואחר כך עלתה מאוד. ולא היה מי שישגיח עליה בביתה כי אם בני העיר. והיה רעש גדול מזה במאלו. וכבר נודע על עניין זה בהיותי בברסלב, שהודיע לי איש אחד מזה בליל שבת קודש שהיה אז סמיני עצרת. ואני הודעתי זאת תכף לרבנו ז"ל, ועוזל אמר אחר כך בבוקר תורה נפלאה, ונכנס גם עניין זה בתוך תורתו הקדושה. כדרכו תמיד, שכל מה שעבר בעולם, בפרט מה שהיו מדברים לפניו, הכל נכלל ונכנס בתורתו הקדושה. כי תורתו הקדושה הייתה כלליות נפלאה ונוראה מאוד מאוד. אין על כל אלה אחר כך כשבאתי לחותני חרא פה מאוד על אשר השארתי זוגתי לבדה ואחר כך עלתה כנ"ל. אבל אני לא שמעתי כל זה כלל, כי ידעתי שאם הוא היה יודע חלק מאלף ממה ששמעתי ופעלתי באלו הימים, שזכיתי להסתופף בצל קדושת רבנו ז"ל, היה בוודאי מסכים על נשיאתי והיה מנשק כפות רגליי. כי אדרבא, מה שנשארה ביתו, היא זוגתי בחיים, הכל היה בכוח תפילת רבנו ז"ל ותורתו הקדושה. כי תכף בבוקר בשבת הנ"ל דיבר בתורתו הקדושה מעניין שבת, שהיא מבחינת בת זוג של כלל ישראל, מבחינת אשתו הראשונה. וידעתי ששם ליבו לדבריי שהודעתי לו בליל שבת קודש, ועשה לה טובה גדולה. והנה רבנו ז"ל נסע לדרכו ללמברג, וניתקל שם כל החורף. ולא חזר לביתו עד אמצע הקיץ בפרשת בלק. וכל מה שעבר עליו שם אין מי שיודע לספר מזה, כי לא זכיתי להיות אצלו אפילו פעם אחת בלמברג. ואני הייתי כל אותו העת במלוב, בבית חותני, ובעוונותינו הרבים איבדנו בשנה הזאת התורות של שבת, חנוכה ושבועות, כי לא זכינו לבוא אליו לקהילת קודש למברג. והנה באמצע החורף, בהיותי במלוב, הודיע לי חברי רבי נפתלי שבא מלמברג, שנסע עמו ז"ל, וסיפר שרבנו ז"ל רוצה להדפיס ספרו, שדיבר מזה כל הלילה, והיה רצון חברי נורו יאיר שעשה לנמרו, ומשם עשה עמו יחד ללמבר כדי לעסוק בהדפסה הנ"ל. ובעוונותינו הרבים לא יכולתי לנסוע מעוצם ריבוי המניות שלי מכל הצדדים, ואף על פי שכבר זכיתי לשבר כמה מניות, אף על פי כן. מניות אלה, מלנסוע לדרך החוק הזה ללמברג, לא זכיתי לשברם. אך תכף התחלתי לחשוב מחשבות בעניין הדפסה. והתחלתי לסדר הקדמה ושער וכולי. אחר כך נשמע שרבנו נסתלק שם בלמברג חס ושלום. הוא בוודאי היה לי עד כלות הנפש, אך הבנתי שהוא שקר. אחר כך קודם פורים באה עגלה בשבילי מברסלב שאסע לשם לעסוק בתיקון הספר. ששלח רבנו זל מלמברגיש אחד שהדפיס אותו במדינה הזאת. ובאתי לפה ברסלב על פורים, ונודע לנו שרבנו זל ברוך השם בחיים ושלום. והיינו שמחים בשמחת פורים מאוד. ואני עסקתי בתיקון הספר וסידרתי הכל על נכון. ואחר כך חזרתי לביתי לקהילת מלוב. והאיש הנ"ל שרבנו זל מסע לידו הספר, נסע מפה לקהילת אוסטריה והתחיל לעסוק בהדפסתו. אחר הפסח נפטר לעולמו חותני הגאון הצדיק זכר צדיק לברכה ביום שני יטי יר ואני עמדתי בשעת יציאת נשמתו בעת ההיא בא רבי שמעון לרוע העיר שהיה עם רבנו זל בלמברג הוא בא משם והביא המפתח שמסר לו רבנו זל שיפתח המגדל שלו תיקח הספר הנורא הנא וישרפנו וכן עשה ולקח שני הספרים שניהם אחד דהיינו ספר אחד בכתיבת ידו הקדושה, בספר השני עם השני העתקתי לפניו קצת, כנ"ל, ושרף שניהם על פי פקודתו. וכבר מבואר במקום אחר קצת מזה הסיפור, איך ציווה רבנו ז"ל לרבי שמעון הנ"ל בלמברג שייסע לפה לשרופו. וכמה דמעות שפך רבנו ז"ל קודם שיצא הגזרה לשרופו. חבל, חבל על דעיו ולא כי אמר שזה הספר לא יהיה עוד בעולם. אוי, כמה עוון גורם. כי עוונותינו יטו אלה וחטאותינו יסתירו טוב כזה מאיתנו. המקום ינחם אותנו מהרה, אמן כן יהי רצון.